Baki Péter, PhD, Budapest 1971, Balogh Rudolf díjas fotótörténész, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója, a Magyar Fotográfusok Háza, a Mai Manóház ügyvezető igazgatója, és egy művészeti intézet, művészeti és tudományos intézeti helyettese, egyetemi docens támogatott tartalmat látnak, illetőleg hallanak. Abban egyeztünk meg, hogy húzunk egy cezúrát, ami 2024 február 1-e után történt, arról nem beszélünk, és arról is csak a gondolatjelek között, ami a 2024 február 1-ei bejelentéssel összefüggésben van, amely ugye azzal kapcsolatos, hogy egyebek közt az ön beteljesítendő Budapesten lesz majd, egy magyar fotográfiai múzeum. Ezek a feltételek egyelőre betarthatóak? Hát természetesen betarthatóak, illetve ez nem csak az én álmom, hanem ez nagyon sokak álmom. Önek régóta álma? Hát én 2006 óta vagyok a Magyar Fotografi Múzeum igazgatója. 2008-ban írtam alá azt az első szándéknyilatkozatot, hogy Budapestre kerüljön a, a fotomúzeum. Tehát voltak éppen 18 éves államról van szó, de azért a budapesti hírlap hasábjain 1881-ben már megjelent az a vágy Veres Ferenc tollából, hogy a fotomúzeum. Budapesten nyissa meg a kapuit. A ön valójában pendlizi Budapest és Kecskemét között? Hát én ó, vagyok, tehát hogy igen, tehát hogy Kaposvári Egyetemen tanítok, illetve Kecskemétem a múzeum, tehát sokat vagyok Asztrádán. Az a kiállítás, amely a neokortás művészeti térben megnyílt, és amelyről kerek egy hete beszélgettünk, annak a koncepcióját ön mi alapján alkotta meg mélységek és magasságok? Mélység és élesség, bocsánat, elnézést, tévedtem. Semmi gond. E, ugye a, a Mészség-élesség című kiállításnak e, az volt az apropója, hogy bemutassuk a, a Magyar Fotográfiai Múzeum legféltettebb kincseit, ez egy 700 000 darabot számláló gyűjtemény. Amit... Igen, erről szó volt volt, akkor. azt árulja el nekem, e hogy ennek, a, ennek az óriási gyűjteménynek a felhasználásával milyen gyakran, tehát milyen gyakran kérik ezt ki kiállításokra? Hát ilyen nem lehet kikérni idézőjelben kiállításokra, hanem mi magunk készítünk kiállításunkat, állítunk össze. Körülbelül ilyen átfogó kiállítások, mondjuk egy ilyen öt évente vannak, átlagot számítva, illetve hát Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában pontosan ezeket a kiállításokat, ezeket a típusú kiállításokat visszük, amely bemutatják a magyar fotográfia történetét, legfőképpen egyébként a két világháború közti modernista szakasz. Igen, itt van egy utalágazás Az egyik a irány az az, hogy akkor ezek szerint az önök gyűjteményéhez más pénzért vagy nem pénzért sem juthat hozzá, ha egyébként ő abból szeretne kiállítást készíteni, vagy csinálni, rendezni? Hát általában minden múzeum így működik, hogy természetesen műtárs kölcsönzési kérelemre adunk ki képet, de, de nem a úgy, hogy mondjuk kikér 150 képet, és abból egy önálló kiállítást tesz meg, illetve hát akkor az már voltak éppen a mi kiállításunk lenne, tehát általában a fotomúzomok a világban úgy szabályozzák ezt a kérdést, hogy mondjuk mindenki meghatároz egy százalékot, de mondjuk maximum 20 lehet az a műtárgyállomány, amit az ő gyűjteményükből kerül ki a kiállításra, és így maximalizálják azt, hogy nem minden egy gyűjteményből kerüljön ki. Maga a fotoművészet és ez az ön területe, érdemben vagy nem érdemben változott azáltal, hogy valójában mindenki fotoművészre vált a szónak a telefon tulajdonlás birtokában, hiszen a telefonoknak egy jókora része fényképalkotásra is alkalmas. Fotózásra. boldogképpen nyilván megváltozott a fotóhoz való hozzáállásunk, viszont a maga a fotoművészet azt szerintem ugye, inspirálódott a digitális technikából, meg a mobiltelefonok használatából is, de hogy voltak éppen ezt mind, mindig úgy képzelemmel, mint még egy piramist, aminek a, a talpazata szélesedhet, hiszen most már tényleg több milliárd ember zsebében van fényképezőgép telefonformájában. Azonban azért a csúcson mégis az a, az, az 50-150-200 alkotó van világszinten, ami meghatározza ezt a művészeti ágat. Azt legyen szíves elárulni, hogy miközben a fotózás éppen abból adódóan, hogy a digitális fejlődés mi mindent tett lehetővé lász mobiltelefonok, mégis amit mond, hogy 4 öt éve vannak uh, kiállítások, ez viszonylag uh, ritkának tűnik. Ennek van valami oka, vagy ekkora az érdeklődés? Vagy a fotókiállítás az merőben más, mint hogy az emberek kattogtatják a gombjaik által a mobiltelefonjaikat. Akkor az előbb rosszul fogalmaztam. Négy-öt évente van olyan átfogó kiállítás, amely bemutatja a teljes spektrumát a Magyar Fototöltöletnek. Természetesen a Magyar Fotográfiai Múzeumban négy-öt kiállítást -öt rendezünk meg évente. A mai manuházban körülbelül 8-a, 10 külső helyszíneken Budapesten vagy Magyarországon még körülbelül 2-3-at, és külföldön minden évben szintén kettő 3 at Milyen érdeklődés mellett? Hát ez igen, nyilván a befogadó intézménytől függ, tehát hogyha mondjuk a Szép Művészeti Múzeumban mondjuk egy konkrét példát, 2011-ben megnyílt a születése, vagy még előtte, 2008 ban megnyílt a Lélek és Tetszimű Kertás, amelynek 70 ezer, illetve 53 ezer látogatója volt. Azt gondolom, hogy ez egy, a magyar fotográfiának egy nagyon szép ünnepe volt. Ugyanakkor valóan egy kecskeméti 140 négyzetméter Lájtótérre rendelkező zsinagógában évente pár ezer, tudunk, pár ezer ember tudunk fogadni. A mai manúházban körülbelül egy ilyen 15 ezer ember plusz-minusz fordul meg évente. Mekora érdeklődés van a Keskeméti Fotográfiai Múzeum iránt, ugye? Ott nemrég nyílt meg kiállítás január 24-én, amely március 23-áig látható Bekmanci fotográfiái. A ja, Beckmanci fotográfiai azért különleges a magyar fotótörténetben és a kultúrtörténetben is, hiszen a két világháború közötti korszak egyik nagyon jó nevű szegedi fotográfosáról beszélünk, aki ismerte Moholi Nagy Lászlót kapcsolatban álltak a szakmai kapcsolatban, és egy nagyon elfeledett életműről van szó, 60-as évek után van, már nem fényképezett, és majd egy fő... Főor... Ennek mi az oka, csak látom, hogy ő igen hosszú évet, vagy életet élt meg, 1989 ben halt meg. Igen, ugyanakkor azért az 50-es években elvették a műtermét, a rögpalotában volt a műterme, az, az már nem volt az övé, a lánya fölköltözött Budapestre, és akkor már azért majdnem 60 évesen már nem akart egy új, új fővárosban egy műtermet kialakítani. Ezen a kiállításon például most Kecskemétlen mi látható? A bekmanci kiállításon a, ugye Szeged, a szegedi két közötti korszaknak a városképei legfontosabb emberei, de nem is ez a legfontosabb benne, hogy Szegedről van szó, mert nem erről van szó, hanem magáról a fotó történetnek annak az aspektusáról van szó, amelyik a a, a, a piktorializmus és az, a modernizmus közötti átmenetet képezi, azt, az, az, azt akartam ezzel kifejezni, a, a fotográfiában a piktorializmusnak a festői hatású fényképezés, az még nem szakadt el a festészettől, és ez körülbelül az a magyarországon az első világháború, a 20-as évekig tartott ennek a, ennek a stílusnak a hatása, majd jött a, aztán kívülről ugye nyugatáróban a Bauhaus és az összes modernist fotográfiai törekvés, is, és ez szintén hatott Beckmancira, és ennek a két e, e, nagyon markáns korszaknak az átmenetét láthatjuk, és ez hallatom izgalmas. Ott vagyunk Kecskeméten. Um, ön hogy emlékszik vissza, ha egyáltalán visszaemlékszik rá életkorából, de munkássággal beuladodva mindenféleképpen arra a stúdió 89-re, eh, ahol egy interjú hatására felajánlották illetve felajánlotta a Bácskiskú megyei akkor még tanács a Kecskeméti zsinagóga akkor még meglehetősen romos épületét. Ugye ez egy meglehetősen romantikus történet, beleértve, hogy még mielőtt ez a Kecskeméti múzeum létrejött volna, hol volt egyáltalán múzeum, ha volt bárhol is? Ugye ez a szoban forgó interjút, ezt a stúdió 89-ben Katona István a Magyar Futoneszes Szövetségének akkori elnöke adta. És a, ugye ez az interjú csak úgy lement, és a katona elmondta, hogy mennyire sanyarú sorsú a Magyar fotonszer a gyűjteménye. Ez a gyűjtemény az 1957-től gyarapodott, és mindig is egy fotomúzeumi célt testesített meg. Tehát az volt a cél, hogy ebből valaha egy, egy fotomúzeum legyen. Voltak is próbálkozások, hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Galériának egy főosztályává váljon ez a gyűjtemény vagy külső helyszíneken, egyéb budapesti helyszíneken, egyik sem jött össze. Viszont a Katona István interjú hatására, ahogy említette is, városa, ez a megye, felajánlott ezt a romos épületet, és amit rendbe kellett hozni, és 91-ben megnyitotta a kapuit a Magyar Földárféj Múzeum. Előtte? Előtte ugye egy, előtte nagyon sokan próbálkoztak abból a szempontból is, hogy ezért előbb említettem a Veres Ferenc de ő voltak éppen egy vágyámot fogalmazott meg. Voltak éppen nem tett konkrét lépéseket, aztán eltelt 40 év, a 81-hez képest, majd aztán az első világháború környékén kankozki Ervin vezetésével megintult ennek a Fotomuszonnak a szervezése, de hát aztán nyilván az első világháború ezt elvitte meg a 20-as évek Magyarországában nem volt szó. Maga, amikor a fotográfia száz éves lett 1939-ben, akkor ez, az a kérdés újra lendületet kapott, ugyanakkor hát nyilván a második világháború ezt, ezt e, elsöpörte ezt a vágyámot. Majd az 50-es években, amikor megalakult 56-ban a Magyar Földönszer Szövetsége, akkor újra elővették ezt a kérdést, de sajnos azért meg kellett küzdeni azzal a helyzettel az akkori kollégáknak, hogy azért a fotográfiát nem tekintették akkor a képzőművészet egyik ágának, illetve egy, -egy ne, talán az is vita volt még szerintem az 50-es években, hogy egyáltalán művészette a fotográfia vagy sem. Magyarul, hogy nem volt előtte fotográfiai múzeum? Nem, nem, nem volt. Ennek az épületnek a rendbehozása valamint egész egyszerűen a jellege mondva, hogy a zsinagógát nem arra találtak ki, hogy ott bármilyen múzeum legyen, bár kiállítási térként nem egy helyen alkalmazták, de ugye ez mind, mind a zsinagógáknak a használaton kívüliségét jelentette, hiszen használatban lévő zsinagógában is előfordulhat kiállítás, de azért az kevésbé jellemző, ahol ott ami gyakorló ima hely, az nem, általában nem szokott teret adni kiállításnak talán, de múzeumnak nem. Mennyire alkalmas ez az épület, illetve tudja -e, hogy milyen mértékű hozza a talat történt akkor, amikor egyébként a felajánlás követően imáron a megvalósítás útjára léptek? Hát igen, hiszen én személyesen akkor nem voltam ott, hiszen 18 éves voltam, viszont a fotográfiákon, a képeken látszik azt, hogy mennyire... Milyen állapotban volt ez az épület, mennyire volt romos. Nem kellett a nulláról újraépíteni, de azért egy, egy hatalmas beruházást igényelt. És egyébként egy, egy plusz szárnyat is kapott, egy irodaszárnyat, meg egy raktári szárnyat, a zsinagóga. Ugye azt, hogy mennyire alkalmas, azt inkább úgy tudnám szemléltetni, mert Kecskéméten belül ragyogó helyen van, hiszen a főtér melletti színháznak a hátsó részén helyezkedik el, tehát hogy abszolút a belvárosban van, csak mivel van 700 ezer képünk, és 140, 140 négyzetméternyi kiállított térre rendelkezünk. Voltak itt, majd, hogyha kiszámoljuk, hogy mondjuk abban a kiállított 60-80 kép fér el, hát akkor több száz évig tudnánk forgatni a táj vagyonunkkal benne. Tehát nyilván ebből a szempontból még sem alkalmas, korlátozottal alkalmas. Nézzünk távlatból rá Magyarországra, és egyben helyezzük el időségben is, azért igyekszem nem túl bonyolulni, út lenni. Ugye van a Kecskeméti kiállítótér, van e, a Robert Kapakortás fotográfiai központ, van a mai manó, és van e, a különböző galériák, e, amelyek Korábban kisebb számban, ma már talán nagyobb számban a fotóra specializálódtak, vagy hogyha nem is specializálódtak rá, viszont gyakran van bennük fotókiállítás nagy valószínűséggel, a galériák jellegéből adódóan kereskedelmi célzattal. Ha így időben és térben nézzük Magyarországot, akkor ma mit lát? Milyen intézményeket, milyen tereket Hát ahhoz képest, hogy én amikor a pályámnak kezdtem, akkor voltak éppen volt a Magyar Fotográfiai Múzeum. A mai manóház az 98-ban kezdte meg a működését, tehát akkor éppen nagyon gyerekcipőbe járt még, illetve egyetlen egy fotógaléria volt a vintage Magyar utcában. Ehhez képest, illetve mi azt kell hozzátennem, és az nagyon-nagyon fontos, és ez robbantotta be úgy értem, a, a, kiállítási, a fotókiállítási dömpinget, hogy a nagy múzeumok akkoriban a 90-es években fotókiállítást nem vagy alig fogadtak be. Ma viszont ugye az a helyzet, hogy létezik azon által felsorolt intézményhálózat, ami azt gondolom, hogy ha nem is elégséges, de azért egy nagy hatalmas előrelépés, bár önmagában mindegyik fejlesztésre szorul, vagy mindegyik kicsi ahhoz képest, hogy a fotográfia milyennyire fontos szerepet tölt be a művészetek életben. Viszont ugye rendkívül sok makrogarériaban, vagy van, aki szintén nagy erő ö, ö, ö, for vagy kisebbel, viszont fotóciái állítanak ki, és bekapcsolódott ebbe az egész hálózatban a, a, a legnagyobb múzeumi hálózatok, tehát hogy a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Ludwig Múzeum, a Nemzeti Múzeum, akik mind-mind a fotóból a fotókiállításokat is szerveznek. Néprajzi Múzeumot is említette? Azt nem említettem, de ugyanúgy említhettem volna. Tehát, hogy maga a, a, a az, amikor egy, egy konferencián egy kb. tíz éve előadást tartottam a kollégáknak, és én összegyűjtöttem akkor, hogy mondjuk a Ludwig Múzeum, a Szépművészeti Múzeum mennyi látogatót tud össze, össze, össze, Nem fogom össze, össze, pirosra. Köszönöm szépen, tehát hogy mennyi látogatót tud vonzani egy fotókiállítással, akkor arra jöttünk rá, hogy a számok tükrében... Oké, ezt a, részt a... értem, de azt árulj el nekem, mert ön ezt tudja, én pedig nem, hogy ezek a múzeum inkluzíve a néprozi Múzeum, de tudommal a Szabó Ervin könyvtár, vagy adott esetben az Országos Levéltár, vagy a Széchenyi könyvtár milyen fotótárral rendelkeznek? Ha rendelkeznek, és ha igen, akkor mekkora? Viszonylag hatalmas számokkal operálunk ezekben az, az esetekben, hiszen mondjuk a legnagyobb gyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeumnak van, körülbelül 1 millió 300 képről beszélhetünk, hogyha ha mondjuk mindent uh -huh. beleveszünk, de ez egy történeti képanyag, illetve mondjuk a néprajzi múzeumnak nyilván néprajzi fókuszú gyűjteménye van, vagy mondjuk a, a, a, a, a Szabó Ervin amit említett, te, hogy a Budapest gyűjteménye van, tehát a Budapesti fotográfiákat gyűjtnek elsősorban, ami halatlanul fontos és nagyon klassz múzeum. Mi viszont ugye a második legnagyobb gyűjteményegységgel rendelkezünk hazánkban, és általában többnyire fotó-művészeti fókusszal rendelkeznek a képek. Azok, amiről beszéltünk, azok kevésbé, vagy egyáltalán nem rendelkeznek a művészeti fókusszal? Rendelkezhetnek, hiszen azért nagyon nehéz elválasztani, hogy most konkrétan mi a fotoművészet és mi nem, tehát hogy itt nem nincsenek ilyen éles cezurák, de hogy általában egy néprajzi múzeumban a most én, én művészet-történeti szemmelbe mennék, akkor nem, nem sok képpel jönnék onnan ki. E, mekkora integrált tudással lehet egy olyan embernek, mint önnek afelől, hogy ez egy e, milyen is, e, tehát hogy, hogy, hogy mennyire szerteágozó gyűjtemény ez, hiszen egyébként itt most már olyan számokkal dobálózunk, amit egyébként fejben, legfeljebb Pataki Ferenc tudott volna annak idején megjegyezni. Hát, majd még ő sem talán bár biztos, hogy nagyon jó képességű volt, de egyébként... Én ismertem személyesen azért... Értem, bocsánat, de a, viszont az de valóban igaz, hogy ez, ami valaki ezt minden képről képre átlássa, azért itt nagyobb jobb Katalogizálva halmaz... van-e ez úgy, hogy adott esetben, hogyha ön hozzá akar férni, akkor hozzá tud férni? Igen, az, az a kérdés, hogy még mennyire van feldolgozva. Így, így pontosan erre kérdezik. Ugye itt van más, a, más az, hogy, hogy a szakemberek tudják, hogy mi hol van, és van egy olyan táblázati halmazunk, amiben minden kiderül szín. mondok egy konkrét kérdést. A a egyáltalán nem ritka, hogy valamit rekonstruálni akarnak, és keresnek hozzá korabeli fényképeket. Uh, vajon, hogyha valaki egyébként ezügyben ilyen fényképekhez szeretne hozzájutni ingyen vagy pénzért, akkor az tudja, hogy kihez uh, és milyen módon forduljon? Hogy nem hát a kutatók tudják, hogy a kutatószolgálaton keresztül meg lehet keresni ezeket a múzeumokat és a múzeumokat. De az összes én egy magás szeméről beszélek, hogy adott esetben, de lehet nyugodtan lehet egy magás személy, aki egyébként megvásárol egy 30-as vagy 20-as évekbeli, vagy még korábban. Hát amióta egyébként a, a fotó, mint olyan létezik, és az, azon gondolkodik, hogy helyre akarja állítani az eredeti állapotában, de fogalma sincs, hogy hol lelhető fel arról az épületről olyan fotó, ami számára kiindulási pont lehetne. Hát akkor egy, egy kutatásba kell kezdenie, és nem reménytelen a helyzet. Tehát, hogy nyilván egy, egy, egy, egy befektetés követel, de azt gondolom, hogy mi is, meg a, az egyéb más múzeumokban dolgozó kollégák is szívesen segítenek, és mint ahogy segítünk is. Persze azért itt azt is meg kell jegyezni, hogy néha hihetetlenül szűk az a kutatási terület, amire megkérdeznek minket. Tehát én mondjuk nem, nem vagyok otthonosa az összes mozdonynak a, a, a kinézetében, és hogyha megkeresítnek minket, hogy akkor van-e, nem tudom, X típusú mozdony, akkor néha azért csak rángatjuk ránk, a vállunkat, tehát nem tudjuk. De hogy azért azt tudjuk, hogy milyen, hol vannak olyan képek, ahol sok mozdony fotó van, és azokat a kutató pedig megnézheti. Mint tapasztalhatja, a mutgari beszélgetésünkhöz képest jelentősen készültem, és ebben benne van az is, hogy rövidesen Bálászlóval is fog beszélgetni, de sok beszédnek sok az alja, ugye eltelik öt év. 2008 és 2013 között, amikor megkeresi önt Orsos László Jakab, és aztán a Robert kapakortás fotográfiai Központ kinyitja kapuit, nem feltétlen pont azon a módon, ahogy akkor 2008-ban elképzelték, de kinyitja. Ez a központ, hogy, hogy helyezkedik el abban a struktúrában, amiről eddig beszélgettünk? Ugye az, amikor én az, az megtörtént, akin a Magyar Fotográfi Múzeum igazgatója voltam, ugye körös jorsúja volt az, aki ezt a központot, a Robert kap a központot aztán vezette. Tehát, hogy az a, egy kicsit akkor egy, ez fejlődés volt nyilván a magyar fotográfia számára, hiszen a, magyar, a mai a Nagymező utcában, ez egy gyönyörű épület, szerintem a, a Budapest száz legszebb épületében benne van, viszont abszolút felülítatlan, vagy csak úgy hát nagyon hatalmas költségeket kéne erre ráfordítani, hogy az eredeti pompájában megmutatkozzon. Robert Kapak Központ így harmadikként a, a, a vizuális, a fotovizuális vizuális bekerült. Uh, ugyanebben az interjúban arról is szó esik, hogy a Robert Kapok központ évente több mint 200 millió forintból gandálkodik, a Magyar fotográfiai Múzeum 5 millióból, a mai Manóház az elmúlt években, ez egy 2018-as interjú, 30 millió forint állami támogatást kapott, a Magyar Fotomünizek Szövetsége 2 milliónál kevesebbet. Uh, ezek a számok és az, hogy ki mennyi pénzhez jut, ez mutatja az intézmények fontosságát, vagy ez inkább a finanszírozókról szól? Hát ez nem az nem a, a intézmények fontosságát mutatja, hanem az volt, hogy, az, hogy ki az, aki mondjuk egy magánalapítványi fenntartásban volt, azok nem kaptak az állami támogatást, mint például a Magyar Flográfiai Múzeum Kecskeméten, a, a, a, a mai Manóház aztán az a 30 milliót is elvesztette az állami támogatását akkor, és akkor a Robert Kapak központti 200 millió forinttal rendelkezett, ez halató aránytalan volt, ráadásul ahhoz képest, hogy mondjuk a, a látogatók hogyan oszlottak meg, azért az a szintén oldítóan. A, a, a kirívó példa volt ez, hiszen a mai manóháznak majdnem ugyanannyi látogatója van, mint a Robert Kapa Központnak, sőheb bizonyos kiállításokat, kiállításoknál sokkal több is. Most ez a mai napig ez még megváltozott, még maradt a kapának az állami finanszírozása, hogyha jól tudom, akkor még növekedett is, de vihet azt az intézményt, amit én vezetem. Viszont ugye a, a, fo a magyar fotográfi alapítványt most már régebben az OTP 18 után pont az OTP, aztán most pedig a, a Magyar Állam nevében a, a Szép Művészeti Múzeum. Igen, ugye? Itt a cezure, de, de. Pontosan egy... ezt akartam öntől kérdezni, illetve hát nem csak ezt. Uh, ugye, amikor arról van szó, hogy a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöksége az alapítvány alapítói jogait átadta az OTP bankcsoportnak 2014-ben, akkor egyebek között ön arra hivatkozott, hogy erre azért is volt szükség, mert a szövetségen belüli széthúzások, vagy esetleges széthúzások felvetették annak a lehetőségét, hogy ez a gyűjtemény ez ne abban a formában maradjon meg, mint ahogy egyébként ön szerint meg kellett volna maradnia. Ezek a, ez a széthúzás, vagy esetleges széthúzás, ami elég érdekes fogalmazás, ezek alapvetően miről szólt? Az én olvasatomban az a szituáció arról szólt, hogy mindig volt 90-es évek elejétől, hiszen ez egy alapítványi múzeum, azt ne felejtsük el, nem támogatta senki, mindig üres volt szinte a kaszta, elképesztően kevés dolgozóval tudtunk működni, illetve hát ők is nagyon rosszul kerestek, nagyon szerint kiállításokat tudtuk csak megvalósítani, tehát sokkal nagyobb potenciál volt ebben a múzeumban, és abban a, a, a térrészben, amikor az amikor OTP bekapcsolódott azzal az ígérettel, hogy egy fotomúzeumot fog megvalósítani 4,5 milliárd forint plusz a értékben, illetve el fogja tartani a fotográfiai múzeumot, akkor meg a Magyar Fazzt szövetségét is, akkor egy, egy olyan szituáció keletkezett, ahol, ahol, ahol hirtelen megjelent egy nagyon forráshiányos szakmában egy, egy több száz millió forintnak az ígérete, illetve a, a konkrét összeg is, és akkor ennek voltak ellenzői, mert hogy az ellenzők azt mondták, hogy miért egy magántársaság finanszírozza ezt. Hát egyébként nagyon könnyű volt a válasz, azért, mert az állam nem akarta. Tehát, hogy szó nem is akart hallani akkor erről az állam. Végül legyünk keretes szerkezetök, és térjünk vissza a Millennium házába, és a mélység és élesség kiállításra. Honnan jött a megrendelés? Hát idezőből a megrendelés az a, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával beszéltük erről a tárlatról, meg hát a NEU vezetésével, és akkor Babán László és földvári Piroskával együtt a Városliget ZRT finanszírozásában elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan lehet a legjobban megvalósítani ennek a... Ez a tér, így, ahol ez megvalósult, mire alkalmas és mire alkalmatlan? Ugye ez a tér önmagában nem... Ez egy mekkora tér egyébként, csak, csak hogy induljunk ki a, a Kecskeméti zsinogók a nagyságából, illetve az ottani Én. kiállító tér nagyságából. Ez hány négyzetméter? Nem mintha ez fémjelezné a kiállítás, csak kíváncsi vagyok. Ne, abszolút, hát a lehetőségeket azért determinálja nyilván. Ugye 140 a zsilagóg Kecskeméten, illetve ez 400 négyzetméter a, a Millenum házában lévő neokortás tér, tehát gyakorlatilag háromszorosa, de nem is ez a legfontosabb benne, hanem inkább ez nagyon nagymértékű átalakítást igényelt az a tér, hiszen hatalmas üvegtáblák vannak mindkét oldalán, és hogyha mondjuk a alatt valami nem kell, az pont az a, a, a, a természetes fénynek az UV tartalma, tehát mindent le kellett burkolni, illetve maga a térben, az egy, egy, egy, egy hatalmas összefüggő tér, gyönyörű tér, azonban be, bele kellett tenni parabánokat, vagy egy ilyen, ilyen falrendszert, hiszen nem, nem lehet máshova tenni képeket. Amikor a szalakcímben az szerepelt a Városliget ZRT által, hogy fűműveivel mutatkozik be a Városligetben a Magyar Fotográfiai Múzeum, akkor valójában ezt hogyan kell érteni, mennyire vannak fűművei és kevésbé fűművei a Magyar Fotográfiai Múzeumnak? Minden a múzzamban van főművei, hiszen, fő hiszen minden múzzamban tudjuk azt, hogy mely alkotók azok, akik világtárok, melyek azok, akik csak Európában, hát idézőben csak, csak Európában híresek, illetve azok, akik mondjuk Magyarországon belül a meghatározó fotográfusok, és ezeknek a halmazoknak is vannak csúcsképei, hogy hát minden embernek, minden alkotónak van, van az a T-20 alkotás, amelyiket a legjobban tudunk for... Azért, aki van a legjobban ismert, és ezekből a csúcsművekből került ki ez a kiállítási képek. Ugye hét tematika, vagy hét témakör jellemzi ezt a kiállítást, de miközben számtalan téma szerepelhetett volna még, de azok kimaradtak. Mi alapján válogatott, mi alapján születtek meg ezek a témakörök? Miért pont ők? Mint például mozdulat, városarcai, arcok, stb. Hát elsősorban ezt ez a fotó, mint műfaj diktálja ezeket a halmazokat. Amikor a fotográfia megszületett, akkor a portréfotózással kezdődött ennek a művészeti ágnak a műfai belépése a térbe. Ez, ez kihagyhatatlan. Amikor már a fotográfusok tudtak menni a szabadba technológiai korlátok nélkül, akkor a városfénykép nagyon-nagyon felfutott, hiszen a, a, akár az amatőrök is, vagy a fotográfusok is a tájképpel, a városképpel kezdik a pályafutásukat, művészeti karrierjüket. Aztán ott van a mozdulat, ami volt a fotó meg a film közötti mesjét mutatja, és van egy olyan, kifejezetten olyan szekció, ami magáról a fotográfiáról, mint médiumról való gondolkodás mutatja be. Végül arra kérem, hogy adjon egy élménybeszámolót, hiszen ha minden igaz, akkor legközelebb április 6-án szombaton lesz majd önálltart tárlatvezetés, ez meglehetősen távol van, hiszen még csak március eleje van. De március 2-án szomba, szombaton a két beszélgetésünk között volt egy tárlatvezetése, amire mondta is, hogy már nem lehet jegyet kapni. Kik voltak? Milyen korúak voltak, mire voltak kíváncsiak, milyen élményei maradtak erről a Hát Nekem nagyon jó élményem maradt meg, azért is, mert hogy jó, nyilván én ennyi egy, egy, tanítok, akkor azért hozzászoktam a, a, a, a fotótületi előadások megtartásához, viszont hallatlanul érdekes volt az, hogy amikor egy, egy laikusok hallgatják a fotót, tehát akkor is mennyire képet tudnak... Képzelni. Milyen korosztály volt? Milyen összetétel volt? Fé a legfiatalabb körülbelül 16 éves fiatalember volt, a legidősebb pedig hát idősebb hölgyeknek nincsen kora, é, de hát jó. nyilván már nem volt aktív a, a, a, a szakmájában. Kiderült, ezzel, hogy ezzel mire voltak nagyon... kíváncsiak, uh, hogyan döntötték, mi alapján, milyen információ alapján döntötték el, hogy igény tartanak uh, erre a tárlatvezetése, amire egyébként be kellett, hogy fizessék magukat. A, hát egy csak egy egyet kell venni, tehát nem, nem kell plusz pénzt fűzhetni, viszont uh, ugye itt én, általában uh, a ahhoz Szoktam beszélni, ami a falakon nem olvasható, tehát hogy így is egy plusz információhoz juttatni a hallgatókat vagy látogatókat, és megkérdezni őket, hogy körülbelül mire felé menjünk tovább, és akkor ez, ez egy nagyon jó. Én azt hogy a párbeszéd alakul ki, mindig hagyok minden blogban lehetőséget arra, hogy egy, egy párbeszéd kialakulhasson. Nagyon jó példa arra, hogy szerintem, hogy ez egy hossz sikerült ez a rendezvény, hogy körülbelül egy, egy támadvezetés egy órás szokott lenni. Itt már zárás után maradtunk, tehát több mint két órával vagy picivel több mint két óráig tartott. Azt sok? egy hát sok, de... Mivel szóval, de abban, abban a nem volt sok, hogy én nagyon örömmel bírtam, illetve hát ők is, ők sem mentek el, tehát senki nem ment el, úgyhogy remélem, hogy ők is élveztek. Mire vonatkoztak a kérdések? Mindenféle kérdésekre vonatkoztak volt, aki ugye nagyon szakmai kérdéseket is tesz föl, az nagyon meglepet, tehát voltak teljesen általános kérdések. Nagyon sokan ugye a technikából indulnak ki, hogy mit látunk a képen, de teljesen természetes, hogy mindenki a maga tudás bázisából kiindul a kérdés. Már a múltkori beszélgetésünknek kiderült, hogy én készületek bármennyire, akkor is laikus maradok. Azt árulja el nekem, legyen szíves, hogy a képek mérete az mind múlik. A képek mérete, hogyha vintás kópiáról van szó, az a szerző által Juh. abban a pillanatban, vagy abban az évben előhívott képekről, az arról van szó, hogy akkor hogy ő mekkora nagyítást szeretett volna abból a képből előtelni. Hát az a szerzőtől, az a szerző múlik. Így van, így és van. Egyéb a, a jó esetben. esetben a szerző múlik. És egyéb esetben? Hát egyéb esetben, amit mondjuk nem a, a kiállításon, ezen a kiállításon nem így, e, e, ilyen képek nem láthatók, mondjuk a fotomúzeumban e, mondjuk egy, egy, egy elhunyt kollégának a negatív állományát megnézzük, kiválasztunk belőle pár képet, akkor nyilván a kurátorom múlik, hogy mekkora nagyítás készített belőle. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök, Baki Pétert, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatóját hallották, nem látták, viszont támogatott tartalmat láttak.